Жорж Сіменон Людина на вулиці Четверо чоловіків, щільно притиснуті один до одного, їхали в таксі. Париж був скутий морозом. О пів на восьму ранку місто виглядало мертвотно-блідим. Вітер гнав мостовими крижаний пил. Найменш худрулявий із чотирьох і з прилиплою до верхньої губи цигаркою в наручниках сидів на відкидному сидінні. Найвидніший з масивною щелепою у важкому пальто і котелку курив люльку, проводжаючи поглядом повз грати Булонського лісу. «Ви хочете, щоб я розіграв справжню істерику? Набузив як слід?» – запитав чоловік у наручниках з конвульсіями, спіною біля рота, лайками тощо. Мегре, висмикуючи в нього з рота цигарку і відчиняючи дверцята, оскільки вони вже прибули до застави багатель, буркнув. «Особливо не випендрюйся!» Пустельні алеї Болонського лісу були білими, немовисеченими з мармуру і такими ж твердими. Невелика група з десяти чоловік пританцьовувала на місці від холоду в одній з алей. Серед них фотограф, який поспішив спрямувати на чоловіків, що наближалися, апарат. Однак малюк луї, як його називали супроводжуючи, стиг затулити обличчя руками. Мегре, на вигляд дуже незадоволений, крутив головою немов ведмідь. Водночас нічого не вислизало від його уваги. Ні нові будинки на бульварі Річарда Уеслоса з ще закритими віконницями. Ні робочі на велосипедах, що їхали на пюто. Ні яскраво освітлений трамвай, що прогримів повз. Ні консьєржки, які поспішали до місця події з фіолетовими від холоду руками. «Здається, спрацювало», – проворчав він. Напередодні було вжито заходів до того, щоб у газетах з'явилося повідомлення такого змісту. Злочин біля застави «Багатель». Цього разу поліції не знадобилося багато часу, щоб прояснити справу, яка виглядала неймовірно складною. Як уже повідомлялося, у понеділок вранці один із сторожів Болонського лісу виявив на алеї за сотню метрів від застави «Багатель» труп незабаром упізнаний. Ним виявився Ернест Бормс, досить відомий лікар із Відня, який влаштувався в Нейні кілька років тому. Убитий був у вечірньому костюмі. Він, ймовірно, зазнав нападу в ніч із неділю на понеділок, повертаючись додому у свою квартиру на бульварі Річарда Уезелса. Постріл було зроблено в притул із пістолета малого калібру. Куля влучила прямо в серце. Бормс, будучи ще молодим, красивим і елегантним чоловіком, вів світський спосіб життя. І ось не минулий 48 годин, як поліція затримує вбивцю. Завтра вранці, між 7 і 8 годинами, він буде доставлений на місце злочину для проведення слідчого експерименту. Згодом на набережній Орфевр частенько згадували цю справу, як, можливо, найхарактернішу для методу Мегре. Однак сам комісар, коли мова про це заходила в його присутності, чомусь незмінно дивним чином відвертався вбік і щось невдоволено бурчав отже, всі були в зборі, як і передбачалося, практично не було роззяв така рання година була обрана комісаром аж ніяк не випадково. Крім того, у купці глядачів, що пританцьовували від холоду, придивившись, можна було розпізнати кількох інспекторів, які витріщалися на те, що відбувалося, з найбезневиннішим виглядом. До того ж, один із них – Торанс, який обожнював усілякі маскарадні трюки, вбрався у костюм молочника, що змусило мегре здивовано знизати плечима. Лише б малюк Луї не переборщив. Старий клієнт, затриманий напередодні, крадіжку в метро. «Надаси нам завтра вранці невелику послугу, і постараємося цього разу, щоб тобі не надто багато припаяли». «Ну, розповідай», – буркнув мегре. «Ти почув кроки. Сам ти в цей час ховався десь тут, так?» «Усе було точнісінько, як ви кажете, пане комісаре». «Я подумав, що втипав смокінгу, який повертається додому, кишені мають бути набиті грошима. «Життя або гаманець!» – шепнув я йому на саме вушко. «І клянуся, я не винен. Ця клята гармата сама вистрілила. Скоріше за все, палець звело від холоду, і він ненавмисно зачепив гачок». Одинадцята ранку Мегре міряє кроками свій кабінет на набережній Орфевр, викурюючи люльку за люлькою. І раз у раз без жодної потреби хапаючи телефонну слухавку. «Ало, це ви, патрон?» – каже Лукас. «Я з'ясував зі стареньким, який нато захоплено спостерігав за експериментом, нічого цікавого. Гаразд, повертайся. Чверть на дванадцяту. Алло, патрон? Торанс. Я простежу за молодою людиною, яку ви мені вказали край мока. Бере участь у всіх детективних конкурсах, працює продавцем в одному з магазинів на Єлисейських полях. Повертатися. І тільки о п'ятій наступний дзвінок. Жанв'є. Дуже поспішаю, патрон. Боюся, якби пташка не злетіла. Спостерігаю за ним у дзеркальце в дверцятах кабіни. Ми в барі Ненжон на аулварі Рошашуар. Так, совість у нього явно нечиста. Переходячи сену, щось виконував у воду. Я вас чекаю. Так почалося полювання, яке триватиме 5 днів і 5 ночей, серед прохожих, що поспішали вулицями, по Парижу, який ні про що не підозрював, з бару в бар, з бістро в бістро. З одного боку – самотня людина, а з іншого – Мегре зі своїми інспекторами, які змінювали одне одного, але виснажені були не менше, ніж об'єкт їхнього скування. Мегре вийшов із таксі біля бару Нен-Джон і виявив Жанв'є біля стійки. Він не став прикидатися. «Який?» – відразу ж запитав він. Інспектор під Боріддіум вказав на людину – яка сиділа за столиком у кутку. Чоловік дивився на них дуже світлими, сіро-блакитними очима, що надавали йому вигляду іноземця. Скандинав? Слов'янин? Швидше, слов'янин. У сірому пальто, добре сшитому костюмі, м'якому капелюсі. На вигляд років 35, не більше. Бліде, гладко поголене обличчя. Що будете пити, патрон? «Нехай буде віскі!» «А що п'є він?» «Коньяк! П'ята чарка зранку!» «Не переймайтеся, якщо язик у мене трохи заплітається, довелося супроводжувати його всіма бістро!» «Сильний, однак! Погляньте на нього!» «І ось так, із самого ранку!» У погляді людини не було ні гордовитості, ні підозрілості. Він просто дивився на них. І якщо й відчував якесь занепокоєння... Дозовні це ніяк не проявлялося. Обличчя його виражало радше смуток, але смуток спокійний, задумливий. Там у лісі, помітивши ваш погляд, він тут же поспішив геть, я за ним. Не пройшовши 100 ста метрів, озирається, і замість того, щоб увійти у ворота, до яких вочевидь прямував, раптом прискорює крок і звертає в першу ліпшу алею. Знову озирається, побачивши мене. Незважаючи на холод, сів на лавку. Я зупинився. Кілька разів мені здалося, що йому хотілося заговорити зі мною, але щоразу він знову віддалявся, знизавши плечима. Біля воріт дофін я ледь не втратив його з поля зору, тому що він майже на ходу стрибнув у таксі. Зовсім випадково мені вдалося майже відразу ж зупинити машину. Вийшов на площі опери, кинувся в метро. Ми зробили одну за одною п'ять пересадок. Піднялися на поверхню, опинилися на площі кліші. Відтоді переходимо з бару в бар. Я все чекав на підходяще місце з телефонною кабіною, з якою можна було б за ним спостерігати. Побачивши мене біля телефону, він якось дивно, гірко посміхнувся. І з того часу, чесне слово, можу заприсягтися, начебто чекав на вас. Подзвони додому. Нехай хлопці будуть напоготові і приєднаються до нас за першим же сигналом. Іще потрібен буде фотограф з маленьким апаратиком. Гарсон. окликнув офіціанта незнайомець. Скільки з мене? «Три п'ятдесят. Б'юся об заклад, що він поляк, промовив мегре. Уперед. Іти довелося недалеко. На площі Бланш вони увійшли слідом за людиною в невеликий ресторанчик і сіли за сусідній столик. Ресторан був італійський, і вони пригостилися спагетті. О третій годині Лукас змінив Жанв'є, коли вони з Мегре перебували в пивній навпроти північного вокзалу. — Фотограф, — запитав Мегре, — чекає на вулиці, щоб зловити його на виході. І справді, коли поляк залишив нарешті заклад, перечитавши сто з газет, до нього швидко попрямував один з інспекторів і на відстані метра раптово висвітлив спалахом. Чоловік миттєво підкинув руку до обличчя, але було пізно. І тоді, показуючи, що він усе зрозумів, він кинув на мегре повний докору погляд. «Ти, мила людина!» Бормотів сам із собою комісар. «Маєш усі підстави не вести нас до себе додому. Однак, якщо в тебе є терпіння, то і у мене його, принаймні, не менше, ніж у тебе». Увечері, коли незнайомець, засунувши руки до кишень, крокував вулицями, чекаючи настання ночі, у повітрі, дедалі прибуваючи, запурхали сніжинки. «Уночі йдіть відпочивати, патрон!» – сказав Лукас. Ні. «Ти краще займися фотографією. Насамперед звірся з картотекою. Потім займися іноземцями. Цей малий непогано знає Париж. Явно не вчора приїхав. Його мають знати. А чи не помістити його портрет у газетах?» Мегре глянув на підлеглого з презирством. «Значить, Лукас, який пропрацював із ним стільки років, нічого не розумів». Хіба був у них хоч найменший доказ? Жодного, жодного свідчення. Убитий вночі у Болонському лісі чоловік. Зброї не виявлено. Відбитків немає. Доктор Бормс жив один, і його єдина прислуга уявлення немає, у кого він був того вечора. Роби те, що я кажу. Іди. О півночі незнайомець наважується нарешті переступити поріг якогось готелю. Мегре входить за ним слідом. Це другий чи навіть розрядний готель. Мені потрібна кімната. Заповніть, будь ласка, анкету. Він заповнює, трохи забарившись за дерев'янілими від холоду пальцями. Кидає на Мегре зрозумілий погляд, ніби кажучи... Чи не думаєте ви, що це може мене збентежити? Написати можна що завгодно. І він справді пише перше ім'я, що спало на думку. Ніколя Сладкович, який проживає в Кракові, вчора прибув до Парижа. Брехня, звісно. Мегре все ж телефонує до карного розшуку. Там переглядають досьє мешканців меблювання, картотеки іноземців. Піднімають на ноги прикордонні пости. Ніякого Ніколя Сладковича. «Вам теж кімнату?» – цікавиться господар із кислою міною, нюхом відчувши поліцейського. «Дякую, не треба. Я переночую на сходах. Так надійніше. Він влаштовується на сходинці якраз навпроти сьомого номера. Двері номера двічі вичиняються». Чоловік, нишпорить поглядом у темряві, розрізняє силует мегре і врешті-решт вкладається спати. До ранку щоки і підборіддя його вкриваються жорсткою щитиною. Не було в нього можливості і змінити білизну. У нього навіть гребінця не було. І волосся теж було пригладжене абияк. Щойно прибув Лукас. «Я змінюю вас, патрон!» Мегре не хоче залишати свого незнайомця. Він бачив, як той розплачувався за кімнату, бачив, як він зблід, і все зрозумів. Трохи згодом, в одному з барів, де вони, так би мовити, пліч-опліч п'ють каву та їдять булочки, чоловік відверто, не ховаючись, робить підрахунок свого готівкового капіталу. Асигнація в сто франків, дві монети по двадцять, Одна десятифранкова і дріб'язок. Губи в нього розтягуються в гіркій усмішці. Ось як. Ну, з такими грошима йому далеко не піти. Учора в Булонський ліс він явно прийшов просто з дому. Гладко поголений, жодної зайвої складочки на одязі. Напевно, розраховував незабаром повернутися додому. Навіть не перевірив готівку своїх кишень. Що ж стосується того, що він викинув у сцену, то Мегре здогадувався, що це було. Особисті документи, можливо, візитні картки, має намір ні за що не виявляти місця свого проживання. І понавіряння безхатченків поновлюється із зупинками біля вітрин магазинів, біля лотків, у барах, куди доводиться час від часу заходити, бо дать для того, щоб трохи посидіти, тим паче, що на дворі дуже холодно, з читанням газет у пивних. 150 франків. Відтепер жодних ресторанів в обідній час. Чоловік задовольняється крутими яйцями, які з'їдає стоячи в якійсь забігалівці і запиває кухлем пива, в той час як Мегре поглинає сендвічі. Довго вагається, не наважуючись зайти в кінотеатр. Права рука в кишеню по дріб'язком. Ні, краще потерпіти. Крокує далі. Крокує, крокує, крокує. До речі, Мегре робить одне спостереження. Це виснажливе ходіння містом увесь час відбувається в одних і тих самих кварталах. Від Триніте до площі Кліші. Від площі Кліші до Барбес, вулицею Коленкур, від Барбес до Північного вокзалу і на вулицю Лафаєт. Чи не побоюється він в інших місцях бути впізнаним? Безсумнівно, він обрав квартали найвіддаленіші від його будинку або готелю. Квартали, де він майже не був раніше. Подібно до більшості іноземців, напевно, віддає перевагу для прогулянок Монпарнасу, району Пантеону. Одяг його свідчить про середній достаток. Зручний, строгий, гарного крою. Явно представник однієї з так званих ліберальних професій. Стривайно. Обручка. Так, він, значить, одружений. Мегре довелося врешті-решт здатися і поступитися своїм місцем Торансу. Заскочив додому. Мадам Мегре залишилася дуже незадоволена, оскільки приїхала з Орлеана її сестра. Вона приготувала чудовий обід, а її чоловік, на поголившись і переодягнувшись, відразу ж знову втік, буркнувши на ходу, що не знає, коли повернеться. «Набережна Орфевр. Лукас нічого для мене не залишав. Залишив записку. Він показував фотографію в усіх польських і російських колах. Людину ніхто не знає. У політичних колах також нічого». Тоді він наказав надрукувати знамениту фотографію в незліченній кількості примірників. І тепер у всіх кварталах Парижа поліцейські ходять від будинку до будинку, від консьєржки до консьєршки, показуючи її також господарям барів і гарсонам у кафе Алло, комісар Мегре? Це, це білетерка з сіне актуаліте, що на Страсбурзькому бульварі Тут один пан Торанс, Він велів мені зателефонувати вам і повідомити, що він тут Але не може покинути залу Розуміє, чорт забирай Правильно вирахував, що це найзручніше опалювальне місце в Парижі, де можна майже задарма пробути кілька годин. Два франки за вхід, і можеш дивитися скільки завгодно сеансів поспіль. Якась подоба цікавої інтимності встановилася між переслідувачем і переслідуваним. Між людиною, у якої відростала борода, а одяг дедаль більше втрачав форму, і мегре який не на мить не випускає її з поля свого зору. Однак кумедна подробиця. Обидва вони, як один, так і інший, схопили нежить. Обидва ходять тепер із червоними носами і майже одночасно витягують із кишень носові хустинки. А одного разу, коли комісар вибухнув цілою серією чихів, той і інший не зміг стримати мимовольної посмішки. Брудний готель на бульварі Шапель після п'яти поспіль сеансів у сине актуаліті те саме ім'я в реєстраційному журналі